Bon dia, Berguedà, benvinguts i benvingudes a la Setmana Tràgica, al 90.6, la Ràdio Lliure del Berguedà, Ràdio Pinsenia i també internet, 3 www.radiopinsenia.net i entremig de tota la ressaca estival, Ràdio, Corne... Ràdio Pinsenia no pare i continuem amb els aquí des de l'estudi quan són en directe a les deu del matí de, de dijous. I veus deixem una cançó i tornem de seguida amb el programa el Magazine de la Setmana Tràgica.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 Bon dia, bergadans i bergadanes, ja tornem a estar aquí una setmana més amb tots vosaltres en plena època estival i bé, mm, bé estem amatent des del 90.6 de, de la vostra freqüència modulada i també des d'internet www.radiopincenia.net i, I ben, benvingut eh, a eh, Moltes gràcies. Ara faia dies. Bé, molt bé, molt bé. Ara fa uns quants dies que no voltava per aquí. Molta feina, mudances, amb un javall, ja sabeu que és. I que l'ha fet, què tal? Molt bé, molt bé. Vas una molt grata recompensa. Molt grata recompensa perquè bé. Sempre estar. sí, deixem estar aquí. Estem estar aquí, però bueno, que sapigueu que aquí els reporters d'aquesta casa doncs, també ens agrada disfrutar de l'estiu i, I qui no agrada, i a qui no li agrada la muntanya del doncs San Bala Platjeta, és així de trist. Bueno, companys, eh, ja tornem Estic estar aquí altra vegada sí. i bé, una setmana marcada una miqueta per per no res. Per no res, per bueno, no res, no res tampoc, han hagut mudes, hi ha hagut sí, han hagut atencions, aquesta setmana ensem cosetes, però com sempre comencem amb les notícies del Berguedà, aquí el Berguedà tenim poques coses a destacar. Tenim un, un pelotazo immobiliari un parell d'assumptes immobiliaris. Mm -hmm. Un antic que remonta al 2001, el 18 d'octubre del 2001, l'Ajuntament... Mm. Una... Gràcies, sí, Tècic. Sí, sí, sí, no estic solvant petits problemes, però continuem, ja, ja, continuem. El 18 d'octubre del 2001, l'Ajuntament va otorgar una llicència d'obres a Finca Ciutat, a aquesta agència immobiliària, per un edifici que estava realitzant... El... Passeig del Lledó, número 4 i 6, i de fet la llicència d'obres que va otorgar l'Ajuntament no s'ajustava a la legalitat vigent. Per tant, un veí va denunciar-ho, les obres es van executar igualment i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ara obliga l'Ajuntament a enderrocar una part d'aquest edifici. Sabem quin edifici és? És un edifici gran que hi ha allà al Passeig del Lledó. Em sembla té 12 vivendes uh -huh. i, i ja hi viuen famílies. És un plurifamiliar, no és un unifamiliar d'aquests uh -huh. que tan abunden perllà. allà. Uh -huh. Per tant, aquesta feina mal feta, què farà? Que, que s'hagi d'enderrocar, vulgui o ajuntament o no, perquè en cas de no executar aquesta sentència, l'esmentat tribunal pot multar 1.000 euros cada un dies a ajuntament fins a l'execució de la sentència, o si sigui, un petit desgranar d'aquest pressupost d'ajuntament ja tan deficitari de per si. La feina mal feta del 2001 ens arribar en forma de sentència judicial. I també cal, cal denunciar el deplorable estat en què es troba el parc de Lladó, no? Perquè és un dels parcs tot doncs, que pots gaudir, doncs, per anar caminar perquè està molt bé, un parc que està molt xulo, però faltaria doncs potser potser aquesta mica doncs, de, de qualitat i, sí, de, i de tenir una constància a l'hora de, de mantenir doncs, aquest indret tan, tan maco i tan és, verd de la, la nostra ciutat. És un problema endèmic de molts racons d'aquesta ciutat recordem que els, els just del casc antic també estan deplorables, de trossos de muralla, fets pols uh -huh. i que els horts urbans, que és de les poques coses que ens queden, tant sí com no, volen, volen tirar-los a terra i fer-hi passar pel mig jubial que d'això ja en anirem parlant, però sembla que no, no volen fer-se enrere, ni la crisi els aturarà. I parlant d'urbanisme, una notícia que, que ens colpeja molt fort, que és que la Generalitat ha provat el pla urbanístic de Fígols per tal de que es construeixi es pugui construir un hotel, un restaurant i de més coses apaguera. Not eh, notícia que, que s'hanulat. Perquè se'ns ha colat, no a nosaltres, sinó a tot el Berguedà, diguem, perquè feia molts manera... anys que sabíem que s'havia adquirit el poble de Peguera per part d'un xeicàrap, sabíem que hi havia projectes urbanístics d'aquestes característiques, però eh, semblava que estava aturat, fins que ja hem sabut que el pla urbanístic ha estat aprovat, amb la qual doncs, la cosa sembla ja més, més propera i més real. No? I parlant en termes futbolístics, es podria dir que ens han fet un gol. Sí. Uh, uh, sí. Recapi recapitulem perquè darrere sí. de tot això hi ha, això hi ha... un cheque ha... àrab. Sí, àrab, concretament un membre de la família Al-Maktoum que governa els Emirats Àrabs, un... un home molt ric que va pagar 3,6 milions d'euros, uns 600 milions de pessetes pels terrenys de paguera els antics això va comptes ser... de feigols que eren sí. els, els antics propietaris això va ser gràcies a un agent immobiliari que es diu Pep Graus que és el que va fer tota la gestió moltes gràcies sí, Pep que ja et pots jubilar tranquil no, sí, ho Va fet d'uns bons calés arruïnant-nos un dels racons més bonics que ens queden al Berguedà va fer de mitjancer en la venda de paguera i aquest xeicàrap un... té aquests terrenys a través d'una empresa cercs propietària del terreny amb un administrador alemany que es diu Harald Kuspert. El Harald mm. És una marca és... de patates, això? No, el personatge aquest és aquest que té aquestes gàbies d'oceis mm -hmm. ja. cap allà. Passat al Cot de Jou cap a, a... Sí. a... Canalda. De També Canalda. Hem, trobat a... hem trobat, és que a mi em fa gràcia com està comentat, com està comentat a la premsa, per un costat, a part dels diners, de l'operació en la qual doncs, es, van, es van expropiar els terrenys, que parla sobre uns 3 milions d'euros i per l'altre destaca, aquesta notícia està extreta d'un doncs, mitjà, mitjà oficial com és Ràdio Berga i que diu doncs, que bé aquesta, aquesta empresa doncs, ja ha fet projectes similars i destacaven doncs, el respecte que sempre han tingut pel medi ambient. La pregunta és, què ens podem esperar d'un intrec com Peguera en el qual doncs, es, vol, es pretén construir doncs, un hotel, un minigolf, un spa? i no sé, es posa qual... concretament que aquest, aquest pla urbanístic que la Generalitat ha aprovat inclou que Paguera Peguera hi pugui haver establiments de turisme rural, hoteleria, restauració de caire esportiu i dípica. Ens, ens, podem lo I... ens podem imaginar el pitjor. Ens podem imaginar el càmping de Berga Exacte. instal·lat allà. Exacte. I a sobre manera... doncs serà un lloc per rics, descaradament. Exacte. Serà un lloc popular en què podrem mm. gaudir i fluir tots els que anem allà, sinó que serà això, no? un lloc per... destinat a, a les classes més altres. cremades deu estar estirant els està cabells. Clar. A més a més parla aquesta notícia d'un pagès que està resistint, resistint a l'expoli no que es veu ha obligat sí. doncs, doncs a viure ara Sembla mateix. Sembla que el el Jake per això el propietari del poble espera poder pressionar aquest pagès fins que se'n vagi, sí, tot i que no vol marxar el pastor de les vaques em sembla bé ser, no? mm. el, el pastor resistent, sí. però bé és una anècdota, vull dir, no els costarà gens fer fora aquest quan, quan els clar. hi convengui. No, està clar, serà interessant si més no poder contactar un dia amb aquest amb aquest senyor, inclús sí. poder lo portar aquí en aquest programa i... Ara mateix vaig a buscar l'equip d'investigació i els hi comuniquem. Molt bé, molt bé podem començar a fer gestions i començar a contactar amb tots el, tot els companys de, que fan aquesta desca d'investigació. I parlant d'urbanisme també, una altra cosa que ha transcendit aquesta setmana, com sabeu, fa, abans d'ahir, fa dos o tres dies, va haver-hi una tempesta una mica intensa aquí a Berga, mm. i com sabeu aquí els Pedregals està fent una nova urbanització, sí. pisos de protecció oficial, mm -hmm no precisament unifamiliars de, de protecció oficial doncs sí. a part de que ja sabem d'un accident laboral greu en aquestes obres el que estan fent aquí els Pedregals amb aquestes cases adosades unifamiliars o no sé ben bé de quina tipologia sí, seran 111 xalets doncs això, estan aplanant el terreny en un terreny que no és precisament pla i el que han fet és trencar tallar la rasa les races naturals que hi ha de baixada d'aigües amb la qual l'altre dia va haver-hi inundacions eh, més avall dels Pedragals, cap allà enllà. Cap a la rasa del Canyet, <laughs> sembla, que hi havia una veïna Canyet, de la sí. rasa del Canyet que es queixava de tot el fang i l'aigua que li havia baixat per culpa de les obres. Doncs això, més despropòsits urbanístics. Mm -hmm, bueno, ampliarem, notícies, ampliarem, ampliarem la notícia en la secció del temps, oi? I sí, i hi ha... Vull comentar que aquí a la noia, tot i que no és la comarca, però sí que ens fa gràcia comentar-ho a la secció de notícies comarcals, han detingut una persona per contraband de tabac. Torna, torna al contraband del tabac. <ríe> torna rutes, que... la ruta pels Pirineus per arribar fins a Andorra. Eh? El que passa és que clar com l'han agafat amb tabac per valor de 250.000 euros, dubto que el portés amb un farcell a l'esquena com feien els contrabandistes d'abans. Evident. Bé, Bé, la feina entranyable del contrabandisme. Amb la crisi tornen els antics oficis. <tots> Però renovats, no? <tots> I passarem a les notícies de fora a la comarca. <tots> El transport públic està en crisi també, <ríe> ho sabíeu? No ho <ríe> doncs sí un mes, no? Un mes, Benvingut cada cop més inversió en Aves i com ja sabeu els que viviu al Bargadat cada cop tenim més problemes per amb transport públic desplaçar-nos, sembla que incidin a que tots tinguem cotxe. L'altre dia em van dir el preu de baixar a Barcelona amb bus, amb l'Alcina Grells. A quan està ara? 13.65 13, sí, està senyor. molt bé. Són pues, més una mica més de les 2.000 antigues uh, pessetes.tà sí, molt bé sí, està molt bé. Transport públic. Transport públic i de qualitat. i de qualitat en mans de Florentino Pérez. Areano, ja Es veu no? que se l'ha vengut aquesta empresa? ah Aquí uh, això, no sé, això no ho sé, es van vendre les seccions, molt possiblement sigui doncs, per finançar doncs, aquests fitxatges mediàtics doncs, que veiem per a primera, a primera pàgina dels diaris i per les notícies. Exclusiva, és a dir, que estan finançant aquests fitxatges amb els 13 euros que paguem els bergadans per baixar exacte, a Barcelona. Exacte, dit d'una altra manera, és així. Però bueno, també es podria entendre que s'està finançant aquests fitxatges doncs, amb tots els crèdits que els presten doncs, bancs, i, bancs i bancs. Grans sucurs als bancàries, en el qual doncs, bé, la majoria d'aquests quartos, per no dir tots, doncs provenen d'unes doncs, arcades públiques. públiques. Jo pel que sé, ja he sentit parlar de gent que decideix agafar el taxi fins a Manresa o fins a Barcelona perquè quasi, quasi i em consta que la seu d'Urgell també es fa hi ha gent que passa de, de l'Alzina, Alça o el que sigui i agafa el taxi que és quasi tan públic al final, no? Només ens queda animar els nostres oients que ens estiguin escoltant avui doncs que avui prenguin cotejar... les mesures necessàries i els a això mateix feu dit que nosaltres us agafarem a això mateix Bé, doncs a l'Empordà també tenen aquest problema que, que tan afecta a la nostra comarca, sobretot als pobles petits d'aquesta comarca, i és el transport públic. Un dels principals, davant dels preus abusius dels autobusos i de les màfies que són, la Renfe, de Rodalies, és un dels transports que queda encara així, entre cometes, públic. Però a l'Ajuntament de Figueres i al Pla de DIF estan intentant acabar amb l'estació Figueres i fer inviable el transport públic del tren de Rodalies a l'Empordà. Les entitats ecologistes i ciutadanes d'allà s'han bolcat en, en la defensa d'aquest mitjà, ja veurem com acaba, perquè els interessos econòmics ja sabem quins són. A mm -hmm. diferència del Berguedà, que no m'ho hem dit. En Exacte, fa uns anys es va crear una entitat que demanava el tren, i no sabem què ha passat. El mm -hmm. que sabem és que no ho van aconseguir. A Manresa sí que hi ha molt moviment en favor del tren, perquè es queixen que el tren de Manresa a Barcelona triga exactament el mateix, em sembla que només triga un minut menys o dos que fa 150 anys. I per tant, tanta inversió amb Aves, tanta inversió en comunicar Barcelona i Madrid, una mica que, que Manresa, que és el cor de Catalunya, com els agrada dir-se, que es pugui comunicar una mica decentment amb la resta del país. I parles del barri sud de Berga, no? Sí, del Berga de Sud, d'aquella zona on tenim previst fer-hi una presa. Bé, seguim amb les notícies. I per més informació, tenen alguna pàgina web, algun blog, aquesta associació? Tenen un blog que es diu Igual que fa 150 anys. I és un blog de la plataforma aquesta que defensa el ferrocarril públic i de qualitat. Molt bé. Recordeu, Igual que fa 150 anys... Com, o alguna cosa mm -hmm. <ríe> Molt bé, tenim més notícies perquè va haver-hi una detenció aquesta setmana a Terrassa, d'un militant d'endavant, segons se'ns diuen sí. relacionat doncs, amb la crema de la pantalla gegant doncs, que hi va haver fa, fa un parell de mesos en el qual s'estava doncs, retransmetent un partit de, de la selecció del país de al costat, de la selecció espanyola i bé, a resultats d'aquesta transmissió doncs es va fer una concentració... Sí, cal dir que era una transmissió pública, una plaça pública, mm -hmm. no? que crec que era Telecinco, va posar una gran pantalla perquè per es pogués veure... Va ser Telecinco va o ser antena... va ser l'Ajuntament? No, no, no, no, no, no Telecinco no, no. O, antena o Antena 3, era un canal vagues. privat. I vam posar aquesta gran pantalla doncs, per, per poder veure aquest partit de la selecció en una plaça pública i, pel que sabem, va haver-hi gent que no sí, ja, es, ja es podeu imaginar que va acabar com el Rosari de l'Aurola i resulta ser doncs, que aquella pantalla gegant doncs, va, acabar, va acabar cremada. Per un artefacte incendiari o no sabem exactament. Exacte. Sabem més coses, Oriol? Sabem que després d'investigar molt la policia i al no trobar ningú han agafat una de les persones més significatives, un cap d'atur sí, del moviment, perquè aquest militant d'endavant de Terrassa és un dels personatges més coneguts d'allà, que l'han tingut un dia detingut i l'han deixat anar per falta de proves, però pendent de judici. Molt bé, estarem atents, estarem atents amb això que passa, però bé, per més informació segurament doncs a la a una pàgina com més, alerta solidària, alerta solidària més o a la informació. pàgina d'endavant segur que poden trobar més en tot informació. cas doncs, solidaritzar-nos amb aquest veí de Vilanova i la Geotruc, crec que és no, de Terrassa de Terrassa, bueno de Terrassa, de Terrassa uh, una altra notícia Amadeu Caselles segueix amb vaga de fam, també si voleu a través de Barcelona Indy Media podeu anar seguint mm, com va la vaga aquesta Sí, bé, una altra vegada, un cop més. Una setmana més recordem a Amadeu Carrelles que està lluitant de nou fins al final, fins a l'extenuació i li desitgem tota la sort en aquesta lluita per la seva dignitat. Aquesta és la tercera vaga de fam? Que fa... Sí, en en la el, tercera. En el, des que fem programes perquè crec uh -huh. que deuen ser anèssimes les vagues de fam que ha l'Amadeu, però ara fa, fa més d'un any que, que s'hi va posar fins a les últimes conseqüències i, i, i encara hi és, no? en aquesta lluita i en aquesta batalla, mm -hmm, molt bé. un record per l'Amadeu Casellas. Un record i solidaritzar-nos també doncs, amb la lluita de l'Amadeu Casellas i de tots els presos i preses d'aquest doncs, món doncs, que doncs, que tenga les veus dissidents i no les, deixa, no les deixa parlar. Què més? I també la solidaritat amb dos centres socials ocupats amenaçats de, de desallotjament, entre tants altres que també estan amenaçats, però aquest cop fer menció al casal popular ocupat l'Estanquet de Vilanova i la Geltrú que ja té ordre de desallotjament i en el cop del Prat del Llobregat que d'un moment a l'altre els poden fer fora, tot i això segueixen fent cicles de cinema i activitats. Molt bé, Molt bé. tenim una notícia també que aquesta ja és a cara internacional i resulta ser que una militant d'una associació pels drets humans ha estat detinguda a Palestina. Sí, una, la Natàlia, de l'entitat cultural lleidatana, iniciativa solidària internacional de suport humanitari i membre de la xarxa enllaç en Palestina, eh, va anar a Tel Aviv el 3 d'agost per coordinar l'arribada d'un grup de nens palestins que havien participat en unes activitats organitzades per aquesta entitat a Lleida i a altres indrets del territori català. En arribar l'aeroport va ser tancada en un calabòs durant tota la nit el dia següent interrogada duran hores i sense donar cap més explicació que la de Seguretat Nacional, eh, va ser deportada en el primer vol de tornar a Madrid. Aquests fets coincideixen amb la marxa cap a Palestina d'un grup de músics i, i membres d'entitats culturals catalanes entre els quals tenim una, una delegació molt important, una delegació de important de colles bastoneres, entre elles doncs Sant Celoni, Picadits, qui més pla de l'aigua també Montserratina i que bé han at a... dins del mar d'una a... una, una... una trobada cultural dins del mar sí. d'una trobada cultural i solidària i solidari amb el poble Palestí doncs han anat a, doncs, a fer ball de bastons allà. I bé, ja fa uns dies que està envoltant, té una pàgina web que es poden seguir, es poden seguir des d'internet, que es diu bastonesapalestina.blogspot.com i doncs allà doncs sereu informats doncs, de de, tota la, de, tot, de totes les activitats que fan. I bé, una forta abraçada per tota la gent que està allà i si us sembla, si hem acabat les notícies, doncs els, hi dareu, els hi dedicarem una cançoneta a tots ells i a una col·laborador, col·laboradora nostra, la Sara, que també es troba es trobar perllà. Així que us posarem una canzoneta i passarem ja a la nostra següent secció, que és l'espai obert. Doncs estem a la secció Espai Obert de la Setmana Tràgica i avui aquesta secció doncs, és gravada, de fet no l'estem oferint en directe perquè les circumstàncies fan que l'haguem gravat el dimarts el dimarts passat per vosaltres. I avui parlarem dels càtars. però abans de, de presentar-vos la, la persona que entrevistem avui que ens parlarà del, dels càters, del camí dels bons homes i d'unes jornades que s'estan realitzant actualment que són les jornades dels refugis càters al Pirineu català us presentaré un, un CD, un disc que ha sortit recentment que es diu Terra de Sus i és d'un grup que es diu Randallaires que són bàsicament gent del Ripollès que recuperen doncs, això moltes cançons i músiques del passat algunes deies occitanes i traduïdes al català i us posaré una cançó d'aquest CD, dels Randaiaires que és el Vall Sardà de Vidabona i d'aquesta cançó en diu Dansa que es ballava a la plec de Vidabona a la bonica muntanya de Sant Amant i era partida entre el ballet dels Bruguera i el ball de, dels Pavordes de Vidabona Aquest darrer era dansat per dues parelles de pagès de Saltó i Vidabona i les Pavordesses eren una noia soltera i una casada. A partir de l'any 1903, el mossèn no la va permetre més, però durant anys es va seguir veient els hostals més propers. Aquest preciós bai, Pla, el cantava al 1918 amb Pere Feluja, Xerraviu, masover d'Oriola, casa pagesa prop de Ripoll. Doncs com us deia abans de la cançó, avui parlarem amb la Carina. La Carina és un, la persona convidada d'avui i és una noia que treballa al Consell Regulador del Camí dels Bons Homes, a Bagà. I ella ens parlarà en primer lloc del que eren els càters, després del Camí dels Bons Homes, i també li volíem preguntar sobre les jornades dels refugis càters al Pirineu Català, que s'estan realitzant a hores d'ara. I el primer que et volíem preguntar, Carina és el més bàsic que és què són els càtars, per, bueno, per la gent que potser no en sabem prou. Molt bé, bon dia. Bon dia. Eh, bueno, quan parlem dels càtars esclar, ens hem de remuntar a l'edat mitjana. No? Va ser un moviment que va, es va expandir i va agafar molta força en Occitània, des del segle X fins al segle XIV, més o menys. Eh, bueno, Occitània que és el que és el nord de Catalunya, el sud de França actual, que bueno, el catarisme va ser una creença religiosa bueno, des, de, des del cristianisme va ser un, una... dins del cristianisme era un cristian a branca del cristianisme Cian... Sí era el cristianisme primitiu no? era el cristianisme que abogava per la puresa per la puresa no? de que era doncs, la creença no? perquè Eh, estaven en contra de, de, tot, de tot el que era l'església catòlica de la mitjana no? estaven en contra pues, de, de tota l'opulència la jerarquia, la corrupció uh -huh. i, i de l'allunyada que estava aquesta església del poble no? una mica el que els cristians de base actuals no? estarien també de, de la institu institució eclesiàstica o de tota aquesta jerarquia eclesiàstica sí, no? sí, uh -huh. els, els càters que també eren anomenats bons homes i bones dones, eh, al repudiar tot el que representava l'Església Catòlica i el sistema feudal de l'època, doncs van ser considerats heretges i per això van ser perseguits i expulsats del territori on vivien. No? El catarisme va tenir molta importància, o sigui, no, no va ser una cosa molt minoritària, la mitjana va tenir molta importància a totes les capes diguem, de la societat medieval, no? des de des de la gent normal del poble, la burguesia, la noblesa, fins als, als artesans, els comerciants, vull dir, va ser una, una, una creença religiosa que es va arreglar molt doncs perquè s'apropava molt més al poble i perquè l'Església estava en una crisi bastant, bastant greu, no? eh, vull dir, la gent no, no, no seguia els, els els eclesiàstics a l'època perquè veien com es comportaven i, i no... això Llavors els càtars van ser com una mena d'alternativa. Però llavors seria una branca dintre del cristianisme o del catolicisme? El cristianisme. Val. Ells són cristians. Però no catòlics, diguem. No, no, no. no. De fet, són els, diguem, ells s'anomenaven els veritables cristians uh -huh. perquè realment seguien el que, que deia Crist. De fet, era, doncs, això, no? com uns, uns dissidents no? de l'evolució que ens ha portat el catolicisme als nostres, als nostres dies, no? uh -huh. com ho van ser, potser els protestants, d'una altra manera, molt diferent. També, eh? Però en tot cas, doncs, això, no? eren dissidents perquè potser eh, es contemplaven en els valors més originaris no? d'aquest cristianisme. Uh -huh, no? sí. I, ja que has parlat de, del camí dels bons homes, en quin sentit es feia? de França cap a Catalunya o de Catalunya cap a França, Però és una de les preguntes que es pot fer a qualsevol persona que li agradi la muntanya i fet pel simple fet de fer una mica una excursió doncs ha fet aquest camí i mm. potser no s'ha enterat ben bé de, de no quin és bé. el sentit real, de Foix a Berga, bueno, de Foix a Caralto o de Caralto a, a Foix. D'on fugien, no de fet? Uh, sí, exactes exacte, això el, el sentit històric del camí és el que deies tu, no, de nord a sud, perquè, Eh, com sabeu, doncs, la Croada i després amb els tribunals l'Inquisició es va perseguir enormement aquest, aquest moviment. Llavors, va haver-hi un flux d'emigració de càtars i estan documentats uns punts coneguts on va haver bastant de flux aquí Catalunya, que per exemple eren doncs, les terres del senyor de Bretós, a Berga, els senyors de Pinós a Badà i a Gòssol, la família Castellbó i el senyor de Josa de Cadí. Eren punts on hi havia noblesa pirinenca, diguem, que Bueno, que, estava, que acollia diguem, els càtars, no es podien dir que ells mateixos fossin càtars, però eren simpatitzants d'aquesta causa càtara i que els van, els van acollir. Però bueno, el camí dels bons homes, o sigui, els càtars, eh, estaven a França, van, va haver un punt de resistència bastant important, que va ser el castell de Montsegur, que és un, és un lloc molt emblemàtic per la nostra ruta, i aquí va haver-hi un, bueno, haver una gran derrota l'any 1244, on van ser cremats centenars de persones. La majoria eren els caps espirituals dim de l'Església Càtara. Llavors el que més coneixem és això la, la ruta de fugida. però no hem d'oblidar que aquí a Catalunya també hi havia catarisme. I no és, no és una, un tema que ens vingués només de, de França, sinó que aquí també hi havia un, un catarisme tan potent i tot el tema... Doncs de, de, dels refugis que van donar la noblesa aquí era perquè també això doncs, es guallava aquí. No? Quan abans parlaves de la Inquisició, jo tenia, bueno, em sonava la Inquisició com una cosa molt espanyola, no? però aquesta Inquisició, doncs, en aquest cas, era d'aquests doncs, llocs on fugia a no? Occitània. No? Sí, o sigui, la Inquisició va ser creada pels càtars. Sí, per l'heretgia diguem uh -huh. que després es va, es va fer servir per altres, altres tipus d'heretgies no? posteriors que ells consideraven. I això que és que, que van cremar molta gent i tot plegat, uh -huh. et referies allà, no? i va ser una de les raons per les quals van, van fugir o van escapar d'allà. O sigui, van fugir d'aquesta inquisició i de tot el que es va fer, no? totes aquestes represàlies contra aquesta gent, no? Uh -huh. Sí, sí. I té, té rigorositat històrica i era la ruta més utilitzada o hi ha 10.000 rutes que utilitzaven els càters per fugir del, de la pressió de la inquisició occitana o francesa? Mm, vale. Hi havia 1.000 rutes? O... Sí, aviam, el Camí dels Bons Homes és una proposta de senderisme concreta, no? que no vol dir que sigui la ruta exacta per on van passar els càters, o sigui, vale. hi han uns punts que estan documentats que sí que era important per exemple a Gòsol eh, es diu que o si sigui, hi havia molts heretges a Gòsol eh, bueno, el que us deia no? als punts com a Berga vaga tal va tenir molta, molta història. però és un, és un itinerari senderisme que pretén explicar aquesta història que no vol dir que siguin els camins exactament seguits per exemple si prenem el cas de la Portella Blanca, que és el, el punt més alt de la nostra ruta que està bueno, quan és l'etapa que es fa de Bellllver a porta, és un punt molt alt i clar, segurament estava nevat, molta, molta època, una gran època, una gran part de d'èpoques la, de l'any, la, aquesta Portallà Blanca només està sense neu ara a l'estiu, llavors és un punt que segurament és un coll que els cáteres no passaven, no? però per la ruta, com que també té un interès paisatgístic i, i és maco que la gent conegui aquests paisatges, doncs es va plantejar per aquí, però s'ha de deixar clar que hi ha uns colls que històricament sí que estan documentats i, i en altres llocs que simplement s'han intentat articular per, per donar més contingut dels recursos culturals que es tenen en relació amb els càters. Un d'aquests cois que deies abans era el pandís, no? Uh -huh. que, sí. que fa uns dies va estar la violant per aquí i ens explicava com hi ha alguna llegenda bueno, més que una llegenda hi ha una dita alguns pobles del Berguedà que és que creuar el pendís eh, era una així com Moria. o sigui, la gent que creuava el pendís era aquella gent que, que es moria. Bé, doncs això ja hem passat una mica a la segona pregunta, que era això que és el camí de, dels bons homes. Ens dius que això, doncs, que és una ruta és una proposta de ruta, no era la ruta exclusiva, però bé ens podies explicar des del principi fins al fi. Sí. Eh, com... Veure, el, el camí, bueno. Us explico una miqueta com per on va aquest camí, el Camí dels Bons Homes comença aquí al Santuari de Queral i en principi acaba a Montsegur, és una ruta d'uns 189 quilòmetres que es pot extendre fins a Foix, fins a Foix. és una etapa de camí més, i llavors va de, de aquí del Santuari de Queral, se'n va cap a Gósol, de Gòsul va a Bagà i de Bagà creua la Serra del Cadí cap a Bellver de Cerdanya. De per, Bell... per on ho fa? Eh? La serra de Cadí per on, la, per on la creua? Pel Coll de Pendís. Ah, pel Coll de Pendís, mm -hmm. que ho acabeu de dir. Lo vale. De vale, vale, vale. I hi ha una altra manera que és, bueno, el, els pas dels gosolans és la manera com més fàcil vale, de vale. creuar de gos el capaveller, no? És Però... que tinc, tinc, tinc una curiositat per explicar-vos sobre el pas dels gosolans. cas de, El pas dels gosolans és conegut a la Cerdanya, a Estana i tota la zona del, del, del, del nord del Cadí, vale? a Martinet, a Montallà i tots aquests pobles que conformen la part de la Cerdanya i de Tànega, a més la Cerdanya curiosament està partida en, en dos províncies, com el pas dels músics, perquè els músics de totes les festes majors que hi havien a la Cerdanya Nord passaven pel pas dels gosolans i es veu que, a més a més, imagineu si tenien energia que quan arribaven al pas del, dels gosolans, conegut ara, que abans era el pas dels músics i ja, en aquests pobles que ja he dit, es coneix com a pas dels músics, doncs a la que agafaven la baixada començaven a tocar i molta gent dels pobles pujava una miqueta fins a la canal del, del pas dels gosolans o dels músics per rebre ja la banda que venia a tocar al poble, una curiositat. Molt bé. Doncs aquests camins eh, es poden dir dels bons homes però és el que dius tu, no? també es poden dir dels traginers, dels segadors, dels contrabandistes, de, mm -hmm. dels hugonots. vull dir, o són dels camins maquis. dels maquis. Ara, ara, ara! Que sí. Són camins que s'han fet servir sempre no? I, que, i que es continuen fent servir. vaja. De fet hi hauria un fil històric una mica similar entre els càters i els maquis, tot i que la real cristiana dels maquis és bastant... Dubtosa no? però això que expliques una mica de que eren acollits no? per, per gent a fi no? en aquestes terres els càtars, igual que els maquis no? en el cas dels càtars fugien d'una realitat i el cas dels maquis doncs venien a buscar una mica de guerra no? però en aquest sentit sí que igual que diu a la, a la jornada es parla dels refugis càters no? refereix una mica a això no? al com des de gent afia a aquestes persones d'on s'acollia o s'amagava no? uh -huh. aquesta gent de la Inquisició. Bé, doncs això, hem, ens hem quedat... Bueno, s'ha quedat d'explicar el camí, però on va. Ara uh -huh. El uh -huh. camí va eh, de gos, en comptes de passar pel Passat Gussolans, <laughs> va cap a Bagà, uh -huh. de Bagà creu a la Serra del Cadí per Coll de Pendís, va cap a Bellbé de Cerdanya i de Bellbé de Cerdanya se'n va cap a Prullans, creu a la Vall de la Llosa, que és molt xula i i puja fins a la Portella Blanca, que és un coll que té 2.500 metres, que és la frontera entre Andorra, França i, i Catalunya. No? Llavors d'aquí baixa cap a Porta, de Porta se'n va, se va a Merenys-les-Vals i continua les etapes franceses comú fins a Montsegur. Uh -huh. vale? I és, bueno, és, és un canvi això que té una varietat de paisatges impressionant, que al llarg de tot el seu recorregut té allotjaments, i té una sèrie de serveis per, per la gent que camina, la gent que fa bicicleta o, o fa cavall. És un camí que està marcat com el GR, no? Sí, és el GR 107. I després hi ha propostes de parada o de refugi, en aquest sentit, actualment, diguem, per la gent que camina? Sí, sí, clar. O sigui, des del, des del Consell Regulador del Camí dels Bons Homes, que és l'entitat que, que ens encarreguem de, de promocionar aquest camí, de una mica d'avetllar per la qualitat del, del camí en si, del sender i dels seus serveis associats, pues promocionem tots aquests tot, tot pues, allotjaments i serveis, no? i, i bueno, està molt ben preparat perquè la gent que ho vulgui fer pugui tenir pues, el seu allotjament, o si la gent que ja està vulgui fer trasllat de motxiles, o fer-ho amb guia, o si està totalment preparat. I quants dies necessitaríem? Un excursionista mitjà? Fins a Montsegur, o... 9 dies. En tenim un que encara està fent la camí dels bons homes, que el van veient de tant en tant. Tu series un excursionista alt, tu el faries amb 7 dies o 6, Guillem, però... Un, un, una ruta normal diguem, sense anar gaire apurat, ni ha gaires preses, parlem de soò Sí 9 o? dies fins a Montsegur i un dia més fins a Foix. Uh -huh. La gent que ho fa amb bicicleta ho fa amb 6 dies. Uh -huh. I llavors tenim... es fan bicicleta. Si sí, es fan bicicleta. El mateix camí Algun no, Hi ha variants. Sí, és... A l'Epoca fa miracles. El, hi ha variants per bicicleta perquè hi ha molts trossos que sí que coincideixen amb el GR però hi ha trossos que no són ciclables i llavors has de fer servir altres trams i aquest, aquest trams no ciclables i aquesta ruta amb bicicleta igual que la ruta a peu, està descrita amb la topoguia al camí dels bons homes. Una bicicleta per motxilla, si es fan bicis, fan bici, des de Berga fins a Foix. Sí, Clar, sí, sí. Fins a Montsegur, vaja. I... I... Digues, digues, sí, que tornant als càtars jo tinc una curiositat. Quin... clar, perquè sempre s'ha dit i s'ha sentit, he llegit que els càtars eren molt avançats a la seva època. Home, si la Inquisició els va a tildar de seria per a algo, no? Quin era el paper de la dona? De la dona càtara. la dona tenia un paper super important eh, amb els càtars, perquè era, o siguen ells en comptes de de que fos el sacerdot diguem com ser una figura masculina, les dones també podien ser sacerdoties, podien donar el, el consolament, que era l'únic sacrament que tenien els, els càters i, i bueno, tenien un paper molt molt important hi preien decisions tot el que dir, el que avui en dia ens sembla normal doncs era, era això. A més A més a més hi havien, dones de la noblesa que tenien molt de poder, o sigui, tenien moltes terres i tenien molt de poder en aquella època, no i eren dones. Mm, ara de parlar d'això de la noblesa, i abans ho has comentat, que era una qüestió una mica interclassista, no? De fet, que els càtars no serien els, els cristians pobres, tampoc, no? en aquest sentit, sinó que... Sí, sí, que eren els cristians pobres. Sí que pobres, ho eren, sí. però també has comentat abans que... Que hi havia també de totes les clares socials, no? O també hi havia sí, simpaties exacte. dins de la noblesa o de... No? Sí, perquè també hi havia un tema sociopolític, no? Des de... com que el rei, diguem, la corona francesa, eh, perseguia els càters, els càters també eren com aliats de, diguem, del, de, de la corona catalano-aragonesa, no? Uh -huh. Llavors, era una mica també una situació religiosa, però també sociopolítica, no? Que els als nobles pirinencs també els, els interessava doncs, eh, avançar més cap al nord i, i amb el tema dels càters doncs, també els anava bé, no? Molt bé. I les peculiaritats del principi final del camí dels bons homes, és a dir, de Caral i Montsegur, eh, quina, seria, no? quina relació tindríem tot plegat? Per què comencem aquesta ruta en un lloc i l'acabem en un altre? Uh -huh, bueno, eh, Montsegur va ser... El punt així més, més àlid, més important hi ha els prats del, el prats del cremats que hi ha la, bueno, hi ha com un, un símbol on, van, on va, va succeir tot el que tot el set aquest món segur que t'he explicat abans i bueno, és, un, és un lloc molt, molt màgic i molt emblemàtic per a aquesta ruta. i bueno, eh, aquest camí va néixer també amb amb una realitat de cooperació europea. O sigui, era, es va gestar i va néixer aquest projecte amb dues entitats de desenvolupament socioeconòmic, a l'Arieja i al Berguedà. Llavors vam pensar alguna història que connectés aquestes dues regions, una història verídica que vinculés eh, l'Arieja amb el Berguedà. Llavors va plantejar aquesta ruta que va començar a, a Montsegur, va passar per punts importants com era la baronia de Pinós a Bagà, com el castell de d'Òsul, i que, bueno, que va acabar a, a Berga perquè, com he dit abans, hi havia un flux important de bons homes i bones dones. Mm -hmm. Però Caral no per res, per exemple. En aquest cas, Caral tenia alguna relació. No, Caral és mm -hmm. mm. Molt bé. Seria turisme cultural, d'alguna manera, no? Sí, exacte. Val. Bé, doncs, eh, dels càtars, diem... Hem comentat unes quantes coses, però ja que estem avui amb la Carina i aquest programa té una altra secció, que és salut i bons aliments, doncs acabarem d'exprimir la seva visita i avui la Carina ens ha portat un llibre que suposo que té alguna relació amb el Consell Regulador, uh -huh. no? que és La cuina en el temps dels bons homes, receptari de gastronomia medieval. Llavors et proposem doncs, que ens expliquis primer una mica la gastronomia càtera, no? el, que, el que es menjaven en aquells temps i després doncs, que ens, ens facis alguna d'aquestes receptes tan suggerents que hi ha per aquí. Què, menjar, què es menjava fa Aviam, uns quants aquel, segles? A... Aquest receptari, eh, va ser un receptà, les receptes que estan aquí, les va, va ser com un recull de receptes que va fer el Toni Massaners que és el director de la Fundació Alicia, investigador de l'Observatori de l'Alimentació del Parc Científic de Barcelona, i ell va fer com un buidatge diguem, de lo que eren les actes inquisitorials i de, de la informació que portaven aquestes actes. No? O sigui, del, de la gastronomia càtera no és que es conegui molt, perquè, perquè clar, eren una gent que es va, es va intentar borrar, esborrar del territori, tot el que van, totes les seves coses les van cremar, però l'única cosa que ens queda són els vestigis d'aquestes actes inquisitorials. No? A l'edat mitjana el menjar diferenciava les diferents comunitats que convivien al, al territori, no? tant els àrabs que menjaven una cosa, els jueus i els cristians. Cada, bueno, cada comunitat tenia les seves peculiaritats no? i llavors des, de, des, del, des del cristianisme aquest primitiu Eh, va sorgir una corrent renovadora que reivindicava la puresa original i que, bueno, i que generés una doctrina de menjar bastant peculiar. No? Mm, per exemple, la, la ideologia alimentària Càtara, per exemple, prohibia menjar carn. No? Per això això ho feien els, els sacerdots càters. No? prohibien menjar carn perquè eren fruit de la generació. i ells no menjaven, cap cosa que hagués tingut, Diguem contacte, contacte sexual.ls no? no menjaven carn, no menjaven ous, no menjaven llet per, per aquesta raó. No? I la, la biologia medieval simple, per exemple, pensaven que els peixos neixien per, per generació espontània. Vull dir, ells pensaven que d'allà esclatava un nou i es generava un peix, però Que no, no. hi havia sexualitat. Allà Exacte, que no hi havia sexe amb els peixos. Per això menjaven peixos. No? i bueno, molt, molt peix i molts molt lligums, fruits secs. Era una, una dieta molt, molt sana, però bueno, això és veritat que això, la, aquesta dieta estricta la menjaven els sacerdots i la gent més, diguem, més pura no? dins mm -hmm. dels càters, que després la gent normal del, del poble doncs menjava carn i menjava de tot, encara que fossin càters també. Avui en dia hi ha vegetarians però les seves raons no són aquestes no? al voltant de la sexualitat, sinó que són altres, però d'alguna manera no? serien els vegetarians del moment. No? Exacte, bueno, més que res perquè ells, o sigui, ells, eh, ells tenien la visió dels dos principis, no? del, del bé i el mal, diguem, una mica maniqueïsta, I, i per ells la terra diguem era com si fos el mal, o si sigui, tot lo terrenal ells volien doncs, una mica transcenddir en, aquest, en aquests cossos materials que teníem i el fet de menjar carn ens lligava molt més a la terra. I bueno, ells creien en la reencarnació i en una mica alliberar doncs, aquest esperit que teníem aquí, que tenim aquí amb aquest cos, amb aquesta túnica de carn iguem aquest esperit algun dia s'alliberaria doncs, i s'uniríem amb... El, amb com l'ésser superior, no? Suprem, diguem. Llavors, per això, els, els que eren més religiosos, els sacerdots, tenien aquesta, aquesta creença i aquestes costums. Per tant, es desprèn que, teòricament, les receptes d'aquest llibre no hi hauria carn, però no és així, no? Perquè en aquest cas s'ha adaptat una mica aquestes receptes al món contemporani. Sí, però també... Vull dir, aquí recullen receptes medievals de la gent normal del poble Clar, o sigui, no, no s'estan gent... tant de pureses no? eh, exacte, mm. o sigui, aquí hi ha unes receptes que són pures, diguem que no tenen ni làctics ni carn ni tal que podrien menjar els, els perfectes o els sacerdots, però també es menjava molta carn en aquella època no i es mm. menjaven moltes salses molt laborades i bueno, és una mica el que vol el que vol representar aquest receptari doncs vinga, passem a alguna recepta vale, ja podem fer una porrada o cebada, que és com una figuració de l'actual Vichy mm. eh, Suat. S'anomena porrada perquè es prepara bueno, quan es preparan porros i cebada quan es prepara amb ceba, és clar. I d'aquesta recepta sabem que en els actes de processos de la Inquisició contra els darrers càters, un declarant que va declarar amb, amb aquests tribunals, eh, va explicar al, al, als... No, els eclesiàstics, que va sentir fugitius herètics amagats que parlaven de la porrada en Occità vull dir, o sigui en, en les actes es recullien amb detall tantes coses que també recollien recullien doncs, el que menjaven, no? llavors un que va sentir que parlaven d'això doncs, ja atribuïen una mica si eres càter o no eres càter segons el que, el que menjaves no? llavors bé, bueno, això és una mica com una bitxissuat té... ja deixo els ingredients això. i te'ns la recepta Vinga, doncs seria per quatre persones, dues cebes, un manat de porros, 300 grams de metlles crues, un litre d'aigua o brou de verdures o peix, la versió dels no tan perfectes, pot ser brou de carn, oli, sal i pebre. Llavors què hem de fer? Bé, bueno, netegeu, piqueu i barregeu amb l'aigua el brou o el brou de les setmelles. Deixeu reposar aquesta barreja una nit i la coleu, i així teniu la llet bueno, això si voleu fer tot el procés de tenir la llet d'atmelles si trobeu llet d'atmelles a la botiga doncs serà més, més ràpid llavors Feu un sofregit de ceba i porro, mmm, tallats així no gaire gruixuts afegiu la, la llet d'atmella i la deixeu bullir després ho podeu passar pel, per la batedora i podeu espessir la crema amb una mica de midó d'arròs dissolta amb aigua poseu una mica de sal i pebre i si voleu trobar els trossets doncs no ho culeu i si no ho podeu colar. Aquesta és una sopa que es pot servir tan freda com calenta, com la bitxissoia, com he dit abans, i al final si solia afegir formatge rallat, si, no, si, no bueno, si no voleu fer la, la, la versió totalment vegetariana. Bueno, ja sabeu, purs, absteniu-vos de formatge rallat, però en tot cas és una possibilitat que s'ofereix aquí. No? Hi ha molts plats dels que mengem actualment, que venen d'aquella època, vull dir, molts. Hi ha el sí. pastanagat, que també és una crema de pastanaga. Eh... De fet, n'he un aquí. Que és el el... cuscús. No, no. <laughs> també d'aquella època. Sí, però... Clar, també es fan servir moltes espècies d'àrabs, no? De Clar, fet. per això, per això. Aquí també he vist el menjar, menjar blanc, menjar blanc, que és una recepta que ens va fer una noia, algaresa que ens va visitar aquí la setmana tràctica fa uns mesos, i de fet era un, un plat tradicional de l'alguer també, el menjar blanc, i de fet l'he vist també en aquest llibre de, de receptes. I també Clar, he vist que a, ha... Aquestes receptes venen, o sigui, la cuina catalana està molt basada en, en la cuina occitana, no? l'única cosa que ara, o sigui, en aquesta època m'ha afegit les, les verdures de, de Latinoamèrica, no? el que és Clar. tomà, aquest patat, tot això no mm -hmm. es feia servir. I, I moltes espècies que tampoc no es feien servir abans es feia servir la pebre, bueno, hi han coses que s'han anat incorporant i han anat enriquint la, la nostra dieta no? També he vist eh, propostes de salses i després també parla aquí del vi del vi de, de l'època mm. ara ara <ríe> Hi ha una recepta per com recepta del piment si sí, el vi en aquella època era considerat una beguda imprescindible no? amb els, els àpats. Mm. Eh, tant els àpats més festuosos, més de la noblesa i tal, com els àpats més humils de la gent normal. El consideraven la Sant de Crist o no? Eh, no, els càtars no. Càtars no. no. bevien vi com els romans o com, o com els grecs. Com farem nosaltres quan acabem aquesta entrevista? <laughs> Fem la recepta del vi o què? Així per cloure... Sí, la, el piment és un vi, un vi calent us, us, us llegeixo la recepta, posa 12 litres de vi, una quarta de mel o 200 grams de sucre, 33 grams de canyella, 17 grams de gingebre blanc, 5 grams espinacart, que això potser és una mica més estrany, eh, 7 grams de clavell de girofle, 5 grams de santa al vermell i 5 grams de roses vermelles, aquest és del llibre de Vilanova. Com podeu veure, és un vi molt especiat i té unes espècies una mica... A, doncs... mi, a mi el que em sorprèn, després d'aquesta in -int intencionalitat eh, càstua dels càters, és que posin canyella, que és... la canyella sempre ha sigut considerada una afrodisíac, no? un afrodisíac tal, i el gingebre que segons les cultures jatinoamericanes és com el viagre natural, mm -hmm. és, curiós, és curiós. Sí, però ten... bueno, ja t'he dit que els càtars ja, eren gent normal, eh? Ja, ja, ja. ja, ja. La majoria. Hi ha ja, gent ja. ja normal i ja sent pura, no? ja, ja, ja gent pura. Exacte. Diguem que aquest vi seria per la gent normal, encara que els purs de tant en quant també feien heretgies. No? Doncs està molt bé, provarem de fer-ho. Aquí diu que el piment el preniàn al final de l'àpat amb neules o amb un altre dolç. Eh, i algun dels seus ingredients, com per exemple el pebre i altres espècies eren molt cars. Per això es bevia especialment per Nadal i altres festivitats. Dir, el piment era un vi molt molt bo. I es bevia calent, eh? Es bevia calent, sí. Molt bé, doncs. I de fet, com que s'escalfava escalfava i s'evaporava una mica l'aigua, Tenia una consistència molt més viscosa i un gust més dolç que el, que el vi normal, no? era John. dolç i espès. I era bueno, una, una beguda típica d'hivern, diguem que passa el fred. És un llibre que, uh, on el podem trobar aquest llibre? Suposem que allà on treballes, no Carina? Bueno, Aquell llibre, malauradament no sé de dir que ja està quasi que tot venut. Vaja. <laughs> A ja acabat, el Consell Regulador ja no tenim cap, però està distribuït a les llibreries doncs, de, de Berga, de, bé, a totes les llibreries properes, a les oficines de turisme i en alguns allotjaments. El que passa és que ja l'hem de tornar a editar i farem una, vers una versió molt millorada d'aquest llibre. Nosaltres el que farem serà fotocòpies igual i així tenim receptari per, per, per uns quants programes més. No? Molt bé. I pensava ara doncs, passar directament a a les jornades de què parlàvem, que són aquestes jornades que van començar eh, quin dia de juliol a veure el 17. el 17 de juliol a vega i que es clouran a Prullan el divendres 28 d'agost. Hi ha moltes activitats per tant nous no les llegiré i us les comentaré. però en tot cas les parades són a vegar, Gósol, Berga, Solsona, Josa delcadí, Castellbó, Veibé de Cerdanya, Vilamitjana, Eyer i Prollans. I què dir d'aquestes jornades? Doncs, que ja porteu unes quantes parades. I bé, doncs una mica quina és la intenció? Quines són les activitats principals? o uh -huh. Què pretenen? Mira, aquestes són les 14 jornades de Refugis Càters. Jo que ja portem 14 anys celebrant-les. I es van, que la, la idea va néixer de l'Alt Urgell. Explica, explica. la idea de que ses jornades va néixer de la comarca de la no? Perquè a la Lurgell, lo que és jo, sa Castellbo hi ha una vinculació molt potent amb el tema dels Càtars, tenen molt d'història tenen molt, molt, de material per per treure i suc. I llavors a partir d'aquí, d'aquesta iniciativa d'ells, es, es van estendre per les quatre comarques per on passa el camí dels Bons Homes. No? I a, a cada poble per on passa el camí dels Bons Homes s'organitza alguna, alguna activitat, ja sigui musical, ja sigui alguna xerrada, eh, mercats... Són activitats de moltes menes. Ara ja quasi estem a, a la meitat de les jornades i només ens queden els actes de vila mitjana Doncs podem anunciar-los una sí, mica, no? Sí, sí. Eh, mira, ens queda les activitats de Vila Mitjana, que són el divendres 14 i dissabte 15 d'agost, on, on es faran, bueno, diverses coses, no? Farà una caminada per un itinerari nou que inaugurarem de Vila Mitjana a Costoja. Això és a la Cerdanya. Això és la Lurgell. Ah, això és <laughs> Bé, és igual. Sí, és una no. ermita. Mm. I amb les al vespre hi haurà un petit concert de música medieval hi haurà una pausa gastronòmica també, amb menjars càters i, i després a la nit a les 10 de la nit hi haurà la representació del Cercamont, que és un espectacle medieval basat en la novel·la del Lluís Racionero. Després, el dissabte 22 d'agost tenim un concert dels Trobadors, que és un concert a les 6 de la tarda a càrrec del Trobador Alfons Alsines, es diu Cançons Catalanes i Occitanes d'Origen Medieval a l'església d'Eller, i just a acabar el concert hi haurà un sopar medieval molt, molt, molt deliciós a l'hostal Deller, és un, bueno, és un lloc molt bonic, està en una vall molt, molt pintoresca realment. Sí un, dinar, un sopar una mica car, eh? cal dir-ho també. Sí, és un sopar, ah. un sopar una mica car, sí. 25 euros. Bé, bueno, suposo Glups. que és el que és el que, hi ha, no? és el que val. sí. I el, a Prullans, també el dia 28 d'agost, el divendres 28 d'agost, començaran activitats des de les 10 del matí, 10:30, fins a les 5 de la tarda. Comença una caminada popular per un tram del camí dels bons homes, es farà un dinar a bufet, que també hi haurà plats de cuina medieval i a les 5 es faran jocs medievals per nens, per nens petits a la Plaça Major de de Prullans. Molt bé, doncs eh, són, és el que queda de jornades. S'han fet moltes altres coses, però potser ens allargaríem molt. En tot cas, doncs, qui vulgui conèixer aquesta realitat... A mi només em queda una cosa per saber. La, els càters eren gent alegre, festiva i combativa? Perquè l'altra pregunta era, per què els pobles càters són rodons? Però com no tinc temps per les dues, sí, són circulars. Semblen les dues, Quins? sí. Són circulars. Quin poble càters? Josa de Cadí, a Vallveda de Cerdanya... Eh, bueno, òsol. No, no pots dir que siguin pobles càters. Bueno. Bueno, però no sé així a nivell de, de poble uh -huh. sempre han, han estat uh -huh. anunciats com a pobles càters. No? i tots són, són circulars. És veritat Jo quedí és claríssim de Cerdanya. També. generalment estaven a, a, potser no sé si càters o medievals, però són pobles els tres que has dit que, que estan situats en turons?. No? Sí, potser, sí, sí. Doncs... però bueno, també perquè hi ha, perquè hi ha els castells i eran punts, no, estratègics de també de control. Però jo no li diria poble càter. No, bueno, vale, va, però ja vas vas la teoria, la teoria popular o de carrer o de llegenda urbana que diu que aquells pobles que van simpatitzar que són càters són, són circulars, no té res a veure, no? Jo no la Ten... coneig aquesta teoria, però No, no jo jo que sé, a no. ho han dit, no, no és veritat. I l'altra era? Era, si era, els... sí. sí. era era gent alegre i festiva hi havia molta gent, però que és com ara hi havia de tot. I combativa els agradava la música, la xerinla. Bueno, sí. amb el vi ens hem quedat que, que sí que els simulaulava hi... ah, el vi. avui sí, bon. sí, dia hi, hi havia tot el tema dels trobadors, que eren aquests músics, aquests, mm -hmm. aquests poetes que em foien una mica de tot i, i bueno, havia la, el tema musical el tenníem molt, molt molt desenvolupat. Sí. Mm i combativa. Eran o sigui, eren pacifistes, eh? pacifistes, i alhora fugien de la repressió, no? Quines coses que té la vida. Sí. De... <laughs> doncs bé, acabem aquí aquesta trobada amb la Carina. la Carina, que ens ha oferit l'Espai Obert i una altra secció del programa, Salut i Bons Aliments. Gràcies per les dues coses. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I bé, doncs, fins una altra vegada. I els meus anem marxant, que ja estem ben atractats, persegant algunes cases que en tenen el pat sembrat. Quan viraren a la d'orba amb una casa a l'oci, per poder-ne veure un trago i esmolar molt bé el volat. <totipat> Veurem venir la minyona d'aquesta casa hem acabat de serrar. Deu millors mateixos, un altre any podem tornar. Riuaaa! Sí. Salta! Riuaaa! Sí. Adéu gent d'aquesta casa, que molt bé us heu explicat ti vida i que toli força val Torure vida i que pu força part He vida i que tonic Bé, tenim, eh, tenim petits problemes tècnics, bé, ara ja els hem solventat. Bé, després d'aquesta extensa entrevista a la Carina que ens explicava doncs, el camí dels bons homes i tota la ruta de refugis de per doncs bé, continuem amb la setmana tràgica. Recordeu que, que aquest programa l'estem amatent en directe els dijous de 10 a 12, però que també ens podeu escoltar el divendres a partir de les 5 de la tarda, el dissabte a partir de les 12 del migdia, i el diumenge a partir de les dues del migdia. Som Ràdio Pinsenia, la ràdio Llubre del Berguedà, el 90.6 de la FM. I bé, companys, estem a la secció del temps i amb el nostre home del temps habitual. Hola, gent. Hola, què tal, companys? Bé, doncs, eh, anem a la secció del temps. Les dades actuals són 25,3 graus centígrads a l'exterior d'aquests estudis. Yes! És a dir... Fa calor Ni fred ni calor. No, fa calor més aviat fa calor aquí, fa calor, les... aquí dintre Aquí, aquí dintre. dintre tenim la jo he sortida al carrer fa un moment i s'estava més fresqueta. Sigui sí, sí, tenim un problema sí, companys. Tenim un problema greu. Posem que aquí estem 10 graus per sobre d'aquesta dada però bé en tot cas doncs avui dijous al matí la temperatura és moderada. La mínima aquesta nit ha estat de 18,2 estic parlant de Berga i la humitat actual és de 57%, o sigui que sobre xafogo. Mm -hmm. I la pressió de 1013, que és la normal, diguem. Per tant, d'això que es desprèn, doncs que igual aquesta tarda hi ha tempestes. Bien! Bien. Molt bé. Però igual no. Sí. Igual no. Si no que... si n'hi no haurà més cap al Pirineu, per això. Sí, diguem que hi ha possibilitat de tempestes al Pirineu. i darrerament a Berga ens toquen. Ens veuen sí, sí. algunes tempestes encara que no sempre menys que queixar. el Ripollès. De fet, Jordi, això que... jo ens suposs explicar una mica, perquè tenim a tu vulguis, digue'm. A, a l'Agost normalment, a, aquí albergada, doncs sols ser un, un mes que precisament no és que faci un, un estiu molt, o sigui plou molt, a sí, sí. diferència d'altres. Cal dir que d'altres indrets, no? Tot el Pirineu Oriental català té una particularitat o peculiaritat mm -hmm. almenys de la península que és que és l'estació més plujosa de tot l'any, al mm -hmm. Pirineu Oriental català i és en base a aquestes tempestes de tarda i per això doncs, dintre de tot doncs, és una zona que, que hi ha tots doncs, aquests boscos tan, tan macos i fins i tot trobem coses com la fageda d'en Jordà a la Garrotxa mm -hmm que és la fageda doncs, no només de les més meridionals d'Europa sinó que és una fageda que en aquell nivell, en aquella alçada, que són uns 500 metres, doncs, també és, és molt peculiar. No? Tot això es diu que l'època en què més s'aquera hi ha, diguem, en què més escalfa el sol, doncs a l'hora quan més plouen aquestes comarques. Mm -hmm. I de totes maneres ens, alegre... ens alegrem doncs, que hi puguin haver petits xàfecs no? perquè I això tants, és el que convé als nostres boscos perquè no passin les desgràcies que estan a haver-hi doncs, a d'altres indrets del nostre país com a Horta de Sant Joan o a l'Urgell sí. també, doncs a la zona de Gramunt. En aquestes tampetes es tradueix molt el risc d'incendis i a més la, la barrera sempre sol ser per qui, per eh, per exemple, el, el Guillem que avui no hi és, diu que de tots els episodis de pluja que hem agafat tants i tants litres a Berga, eh, on ell està més a baix de Cacerres, a Sant Joan de Montdarn o per allà baix, han agafat 4 litres amb tots els episodis de pluja. Mm -hmm. Sí, és el Prepirineu, diguem, aquestes, primeres, aquestes maries no? que marcarien una mica la frontera física. Molt bé. Veu, doncs, quina seria la predicció? Això, la predicció aquesta tarda és possibilitat de tempestes, però no concretaré més perquè realment no puc. Eh, i de cara a demà, doncs també hi ha una mica és possible que hi ha alguna tempesteta, però després ja els dies que vindran sembla que la cosa apunta a sol, més calor. Molt bé. De cara que cap de setmana, que ens esperen unes quantes festes majors, com ara avans de no que una mica tampallarem a l'agenda. No hi haurà problema. No era problema Sí ho puc afirmar i anunciar i afirmar. Molt bé. Mol bé avu com que la setmana passada va venir el Guillem a parlar-los, a fer-nos les previsions en base a les formigues voladores. us en recordeu. Alguna, sí. alguna cosa va, I em va recordar que no va anar del tot... Sí de fet sí eh? va Perquè ja per un dia. Per sí es va retardar un dia les sí. tempestes anunciades pel Guillem. Però en tot cas ell ens deia que... I, igual es van avançar les formigues voladores un dia, també Exacte. podria ser. Pels oients doncs, que no vam escoltat el programa de la setmana passada, podríeu recordar quina és la teoria del Guillem sobre les formigues voladores? Era complexa i l'hauria d'explicar a ell, però sí. venia a dir que n'havia vist moltes mm -hmm. i que per tant això volia dir que plouria. Per no sé quines raons sí. de... les raons que les expliqui perquè no ens van quedar molt clares molt bé. però eren reproductives bàsicament em sembla mm -hmm. doncs com que el Guillem ens va donar aquesta dada jo avui he fet una recerca i he buscat dites al voltant del comportament dels animals i del temps que farà a veure què ho sembla primera uraneta que al vola no teme que ploga Mm -hmm. és a dir, que si una ur uraneta vola alt, la veiem volar alt, això, vol dir que, que no plourà, que no plourà. Mm -hmm. senzill, eh? Molt bé, de moment sí, fàcil d'entendre i fàcil d'interpretar Farem una cosa. Jo les llegiré, <ríe> i... per qui sàpiga que és una uraneta <ríe> Així, Això és el més difícil, igual, veure, identificar una ur uraneta que vola alt Un altre, can d'ànex a la matinada, pluja a la vesprada Ara molt difícil d'interpretar, tampoc no és aquesta. No. Especifica quin tipus d'àannes no? No no. no. Defen no n' en gaires per aquí a prop.. Eh? Bé, és... eh, què més a veure? Vaca que olor a terra i després mira el cel, sí. assenyala el canvi de temps. Hòstia. Heu vis mai una vaca olor a terra i mira el cel, sí. no. No? no, però m'hi fixaré més a partir d'ara perquè igual és que no hi he prestat prou atenció. Com, com has dit? Vaca? Vaca que aterra olora i després mira el cel, canvi de temps. Això. No rimava, però... Mm -hmm. però, és una però és bona. bona. Un altre. No et fies de gata que de nit s'afaita. Aquest... El que sí que et puc assegurar és que mai he vist un gat afaitar-se. Ah, no jo sé. de les vaques, no sé, però un gat Bé, afaitar és metafòric. Eh? Ah. Què més? Eh, quan fa dissabte la formiga, el bon temps no triga. Això Entenem que, el, el que la part... formiga que fa dissabte és la que està ja apalancada, no? El sol, o no? no? O fer dissabte no és fer neteja? Ah, igual si no ho sé. Les formigues amb escombres netejant bé els nius. Doncs el, el bon temps no triga. És una altra possibilitat. Candes per a la matinada, ben o aigua a la vesprada. Vale. Uh -huh. No sé què és un asperver, però bé. Un ocell. Un ocell no? Sí, sí, això sí. Els ocells plan de pols, la pluja, pluja els rentarà. O sigui, si els ocells estan bruts... <laughs> és que la pluja els rentarà. És que fa dies que no plou. Ah, eh? ah, clar, <laughs> també. Clar. Uh -huh. Sí, és optimista, no? Sí, sí, està molt ell. bé aquest, eh? Quan canta el cucut, el matí moll i el vespre aixut. Vinga, més. Sí. Mm -hmm. Quan el gat es passa la pota per l'orella, farà nevada veia. Ara, ara. Quan Aviam es passa la pota per la testa, <ríe> aviat farà tempesta. Podríem agafar tots els dels gats i fixar-nos què fa la bambula, la gata de la taneu, <ríe> per anar fent les previsions del temps a partir d'ara. Vinga, i les dues últimes... Pluja menuda enganya pastors. Quan sona al el vespre, els mouia tots. Bé, això és... Els pastors no són animals, però... Yeah. <laughs> I l'altra. Però, però aviat ja seran animals en extinció. Mm. Quan la formiga treu terra del niu, adoba la gotera i fuig del riu. Mm -hmm. Molt bé. Doncs aquestes eren. És saber popular i, per tant, doncs... Eh... Doncs proposo, a partir d'ara, utilitzar la bambula com un dels elements que ens faci predir el temps i fer un terrari aquí foren formigues perquè he vist que també n'hi ha molts sobre les formigues. Acceptat. Acceptat. El saber popular sempre superarà Meteocat. Molt bé, doncs vinga, cançoneta i tornem de seguida. el braque que sempre que con de, de Goranovic se queda en la cosença Es el poder, piensa y piensa y piensa que te piensa, Iván que poco a poco, batiéndose a la idea. La nobleza ha sido derrotada, ya no habrá pamplinas, viviendo si por la cara, allá estaba Iván. en la bandera roja amb paciència i un poc d'atenció menudes bonteretes que da la situació Hurra! Doncs bé, estem a la secció de l'agenda sí. ja m'he tornat a colar <ríe> Estem... A la secció, ah, anava a fer poètic, anava a fer les festes majors poètiques, com es posat la música així. Bueno, estem a la secció de l'agenda mm. i ara l'agost doncs, és un mes que està carregat de, de festes majors, populars, alternatives, activitats. activitats uh, Bé, començarem en tot cas doncs parlant de les activitats que fan fan aquesta setmana per la comarca, i en tot cas doncs, ja ja farem una repassada dels llocs doncs, doncs es pot, que es pot anar durant aquestes dues dues pròximes quinzenes. I bé, comencem per, per, per aquí. La, per la font del Vals, mm -hmm. com sempre, un estiu carregat d'activitats. L'altre dia, de fet, alguns dels reporters van anar a veure aquí copida de la serra, una... Una entitat. Un referent de la nova cançó de la, de la nova cançó que no està nova. No és tan nova. Que ja fa uns anys que va ser nova. I aquesta setmana ens obsequien avui dijous a dos quarts d’onze del vespre de la nit amb Vivian Amarante, una cantant nascuda a Brasil de 33 anys, que fa 4 anys que viu a Catalunya, que fa bossa nova i fusió. I el dissabte, dia 15, el DJ resident Ego Sumutu. Uh -huh. A baix també estem de festa major i si volem anar-hi avui és el dia del concert jove. De, de fet, de baix només en destacarem dos actes perquè l'altre són orquestres i coses així més... Avui és el concert jove... Què tens contra les orquestres? Que no eren de les que a mi m'agraden. A mi m'agraden les orquestres, ja em coneixeu. De fet, sóc un amant de de les orquestres per Festa Major, però aquelles que fan cançonetes una mica de contingut o Rubem Blades. Yeah. Aviam, avui a les 9, Gran Vermú, Sold Out, Autoput, DJ Seed i DJ Sensi. déu nhi eh, per ser vaig cebre. És molt modern. No? Sí. No, a mi el que més m'atreu de les festes de Valls ser És el que faran el diumenge dia 16 a les 8 de tarda que actua al Pont d'Arcalís, música tradicional catalana, acordions, violins, danses tradicionals, folques, balles. Això quin dia? Això diumenge. Ratafia, diumenge a les 8 de tarda, que és justament el dia que treballo. Jo també. Quedem i veiem una polca, vinga. Perquè sí, sí, com podeu comprendre, estimats oients, doncs aquí els reporters doncs també ens explota el joc del treball com la gran majoria. Bé, què més? Després què més? doncs vindrà aquí de la comarca, tindrem la festa major de Gironella, el cap de setmana següent, el dia 21 actua Pol Croqueta, Els Grapat, Mabel, i Spoiler i la Comunitat. Mhm, mm molt bé. T'ha fa gràcia pel croquet, no? <ríe> Després el 22 Sweet Hangover i Virginia Band. I el 23 Casiro The Captors Zapping i DJ Inisso i DJ Tamari. Molt bé, està molt bé molts concerts. Molts concerts tot a l'espai de, la fonda, de la fonda dels Alts, mm -hmm. un espai l que està sí. molt bé. És el que acull gran part dels actes de Festa Major. Molt bé. Doncs, què més tenim, per la, què més tenim? Doncs per la comarca? Ja va començar dissabte passat, a Gòssol, del dissabte dia 8 d'agost fins dilluns 17 d'agost, en riu tant de Sant Fermines. Vull dir, vull dir, sí, a Gòssol si tenen més dies a la festa major que a Sant Fermines. Sí, sí un poble, un poble molt alegre, a Gòssol, que bé, eh, no explicaré tots els dies, explicaré el concert que es fa, al concert jove, que es fa el dissabte, i bé, a la tarda hi haurà, hi haurà ball de tarda amb una orquestra, però tot seguit de cara a la nit hi haurà correfoc a carres de les bruixes del nord quan acabi el correfoc sí que hi haurà el concert aquest que deia, amb la senyora de González i Mafia. i tot seguit doncs, un DJ d'aquests doncs, que has esmentató abans que és el DJ Frank no, bueno. Vigileu amb les bruixes, eh, si aneu a gosol, perquè la setmana passada el Guillem ens ho explica una llegenda Bastant esfarellidora.. així sí, sí. que les bruixes del Pedraforca són, són vigileu. Alggú pitxoca terroristes i per tant, neu amb molt de quans, sobretot. <ríe> molt bé. I més coses perquè aquest cap de setmana també és la festa major de burrear i sí. bé actuaran a partir de les deu a les deu a les onze al vespre, a bandera negra i tot seguit hi haurà la festa de l'escuma. Sí. Dir, dir, deixo no, et deixes ah. de dir que si entres a internet i busques la festa major de Borredà uh -huh. el primer que et sortirà és el blog de l'infame Roma i següent la pàgina web d'Ajuntament a la pàgina web costa molt de trobar-hi el programa al blog del Roma No hi, costa hi surt tant de trobar, i al cap dels dos hi consta el concert de Bandera Negra coses del Google eh? és... sí, no, però del... el seu blog no hi posa el concert dels Bandera Negra tampoc claro. I això no són coses del Google, són coses dels, del, Roma. del Roma, dels criteris personals que manen aquest personatge. Molt bé, doncs això de cara a aquesta setmana. I pel que, pel que seria la, aquesta setmana doncs, a fora, també podem destacar que del 15 al 20 doncs, se celebren les festes alternatives de Tarragona, Sant Magí, de Gràcia també a Barcelona. Dic que a Gràcia hi haurà tres espais. Uh -huh. Un és la plaça del Raspany, l'altre tres espais alternatius. Tres mm espais -hmm. que recomanem. Vaixer. Que recomanem alternatius, que un és la plaça del Raspany, l'altre el carrer Sant Pere Màrtir, on es farà un homenatge a Pepe Rubianes, i l'altre un solar ocupat que encara no s'ha dit Carles... quin serà, mm -hmm. però que ja us, de seguida que estigui ocupat us avisarem d'on és. Què més? La, les festes de Capellades i les festes de Cartadeu. I de cara a la segona quinzena doncs, podem destacar també la Festa Alternativa de Sants, les festes de Sant Fèlix a Vilafranca, la Festa Major Alternativa de Manresa, en la qual divendres 28 tenim una sorpresa molt grata perquè tocaran directament desvinguts des de Nova York els Toasters, un referent de la música escà a nivell, a nivell mundial. Jo prefereixo anar a veure els escatelais a la platja de Pals, que també toquen aquests dies. Això és el dia abans, no, això és aquesta setmana. Dijous. Això és avui. Dijous. Això és avui. Això és avui. avui això és avui, per cert. Dijous. Fins després, eh? Adéu, Adéu Jordi. I en... Jo també vull recomanar de la Festa Major de Manresa un grup que vam descobrir l'any passat a, a les barraques de Girona, que són els Rial Mackenzies, un grup de punk escocès, punc amb gaita i faldilles, que és espectacular en un grup que podria haver actuat a la sèrie aquella meravellosa que es deia Els Joves on hi havien tocat tants mítics de la cançó com els Madness mm, Quin dia és? Doncs no ho sé ah, ja. com, com encara queda en un parell de setmanes ja avisarem a la nostra audiència i ja agafarem el programa de l'alternativa A la plaça, Mercadal, no, es diu? Sí. La plaça Mercadal. Puig Mercadal Puig Mercadal Què més també tenim de a la nostra comarca d'aquí dues setmanes, el dia 30, festa major ajuda a Casserres i bé, les activitats, tenim aquí la Marta, convidada avui per la Setmana Tràgica, que ens explicaràs quines activitats es fan, es fan per Casserres. Bé, doncs comença de, de divendres a diumenge, uh -huh. amb diferents concerts, com Naraina, Ni per favor ni hòsties, eh, bé, divendres i dissabte, i acaba el diumenge amb un circ per ja els més joves, joves, i els bastoners cop de garrot. Com no podien faltar. És baston, cop de garrot que sembla ser també doncs, que per aquelles dates fan una sortida al País Valencià. El dia 23. El dia 23. Ens vol dir alguna cosa més? On és? Uh, cap a València? Cap no, a Castelló. Al Burriol. A la plana alta. Al Burriol, a la festa alternativa als bous que fa la gent del Burriol que dura del 21 al 28 la festa alternativa i pel que he llegit el, el suplement de la directa de Festa i Lluita doncs és una de les, de les festes majors alternatives doncs, referents a tot el País Valencià donat, donat el caràcter bastant car que són de les típiques festes no? dels bous no? Exacte. sí, és una d'aquestes festes que està la coordinadora de festes majors alternatives i autogestionades mm -hmm, molt bé jo d'aquesta secció, si no teniu cap altra cosa, destacaria una cosa que em sembla molt paradoxal, mm -hmm. que és que bona part de la festa major de Gironella es celebra a Cacerres. Sí. sí, ara, ara, sí. Sí. Sí, és tota la raó. Recordem sí, que, sí. que la Font del Vals pertany al municipi de Casserres i per tant és com molt paradoxal, no? Mm. Que, que molts d'aquests concerts no es celebren a, a Gironella mateix, no? Molt bé, doncs fins aquí la l'agenda, no companys, tenim alguna cosa més a dir? No. O a recomanar? No, que intentarem assistir a alguns d'aquests actes per dir-vos què tal han anat. I que la gent que no es quedi a casa i que surti al carrer. Vinga, cançoneta, i tornem. He tingut un somni aquesta nit, que tots els presos s'havien alliberat. Tu somnia aquesta nit Que tornaven a casats exiliats He tingut tu somnia aquesta nit Que tornaven a ser unes set germans Ben a far zuberola por dir I se haigipust quan a farro i ara I al despertar-me me ha que Tan sols un somnia havia estat Preferiria quedar-me sempre amb aquest somni ben capa o que es torni d'alguna forma el meu somni en realitat He tingut un somni aquesta nit que tots els frasos s'havien alliberat He tingut un somni aquesta nit que tornaven a casa els exiliats He tingut un somni aquesta nit en tornaven a ser un dels set germans. Ben far soberola por dir I seguigui fos quan a i àrabà. I els seus drets a demanar Perquè ens pertany I ens l'han robada Recuperem la llibertat O que es torni D'alguna forma El meu somni en realitat He tingut un somni aquesta nit Que tots els presos s'havien alliberat He tingut un somni aquesta nit Tornaven a casa els exiliats, he tingut un somni aquesta nit que tornaven a ser unes set germans, ben a far zubero la fundi i es gaig hi poso a farro i ara va. I al despertar-me m'he adonat que tan sols un somni havia estat. Preferiria quedar-me sempre amb aquest somni ben clafat alguna forma, el meu somni en realitat. Cadascú, amor, podem estressar sobre els seus drets a demanar. Perquè ens pertany i ens han robat, recuperem la llibertat. O que es torni, d'alguna forma, el meu somni en realitat. Doncs estem a la secció viatgera i excursionista d'aquest programa Un tom per la terra Secció en què cada setmana eh, El Guillem i l'Oriol especialment Ens aconsellen algun tipus d'excursió i, I la fan I la setmana passada ens van parlar del Puig Peric sí, El capcir El cim més alt del capcir 2.810 metres I no el veu fer I no el vam fer Vem fer el petit peric. Ah. Una, una de, una... algú de vosaltres sabia Se que els xiulets. Sabia que existien al peric i al peric petit. No, no. Perquè... No, no, jo no estava al cast tampoc descobrir, descobrir, una terra meravellosa, la Catalunya Nord, una zona oblidada de la Catalunya Nord. Vem anar fins a Formigueres, la capital i vam pujar caminant, perquè el telegadira no funcionava, fins als estanys de Camporells, uns estanys preciosos, en vam comptar com 16 i n'hi havia algun encara més de sec, a part des d'allà es veuen les bulloses, és una zona meravellosa, un circ glaciar increïble, i entre el grup hi va haver petits problemes tècnics, com un mal de genoll, i i un Beu. alpinista amb molt bones intencions però no tan preparada i vem haver d'optar per fer el Puigperic davant de la impossibilitat d'arribar... El petit Peric, jo he el fet petit el petit peric. Puigmal, el petit Aneto... I sí, m'he quedat a 500 metres. Clar. Bé, doncs eh, us ho perdonem. 120 metres de diferència només ens van ah, separar de, de l'èxit. Us ho perdonem i, i vinga, què ens has preparat aquesta setmana? Avui us he preparat una cosa que ja és una victòria amb entelació perquè és una excursió que ja ja hem realitzat, amb el qual cosa doncs, ja és un èxit. És una excursió que li volem agrair a la Violant que ens va fer de guia i que volem recomanar avui perquè com hem parlat del poble de Peguera és una excursió que parteix caminant des d'allà i per tant em, em crego que era l'adequada. El que us proposem és pujar a la serra d'Ansija, al cap de Lliset o cap de la gallina pelada, 2.327 metres, que és el cim més alt d'aquesta serra, i fer una, una excursió circular on pujarem per sota el Roc Gran de Ferrús, arribarem al cim, passarem pel refugi, Delgado Úbeda, i en tot cas si volem farem-ho al cim dels voltors o ja baixarem per una canal que hi ha. El primer que hem de fer és agafar el cotxe, l'eix del Llobregat cap amunt, allà a l'alçada de passar la tèrmica agafa el trencant cap a Sant Corneli-Fíguls, passem de llar Sant Corneli, direcció Fíguls, seguim una carretera asfaltada i haurà un moment que veurem cap a baix mm, un desviament que posa Peguera. Un camí que era de terra però que m'han dit que igual ja... ja Està asfaltat fins al desviament, l'últim cop que hi vaig anar, no fa gaires mesos, a l'hivern, no estava asfaltat encara fins al poble, tot i que amb les notícies que hem llegit no ens estranyaria gens que ja ho estigués o en quatre dies el veiéssim asfaltat. El que sí que està tot asfaltat és el camí que va per darrere del poble i comunica fins als rasos de paguera. tot menys el tros just d'arribar al pàrquing. Però tot lo altre, si segueixes la carretera, arribes fins als rasos de paguera amb carretera asfaltada. Bé, aprofiteu per anar-hi ara perquè això canviarà molt, o sigui, aquesta tràgica notícia de l'especulació del poble de Peguera segueix endavant. Arribem al poble de Peguera, abans d'arribar-hi hi ha una font, ens podem la font de Calcoix, podem allà avituallar-nos d'aigua, que hi ha gent gran que hi va omplir garrafes, per tant ha de ser una bona aigua, i arribem fins al poble de Peguera, deixem el cotxe allà, ens mirem molt bé aquest poble tan bonic i que tant ens recorda el passat miner d'aquesta comarca i comencem a caminar en direcció oest. Superem un petit collet dins del bosc, tot aquest camí està ben frasat, vull dir que no tindreu cap problema per trobar-lo, a més coincideix amb un tros del camí dels Bons Homes i d'un GR, per tant aneu seguint sense por les marques que us guien cap a M Esquerra sempre cap a l'oest fins que arribem a una masia completament pràcticament, que és la Masia de Ferrus, on va néixer Ramon Vila i Capdevila, cara cremada. Seguint seguint els senyals del GR, trobarem un corriol i ens anirem acostant al peu de les parets del Roc Gran de Ferrús. Estem parlant d'una paret que no té confusió, perquè és una paret de més de 400 metres d'alçada, hi ha vies d'escalada molt llargues i mítiques, d'aquestes clàssiques, poc equipades. Una que us recomanem, perquè hem llegit que és de les més fàcils i més ben equipades, és la via Estel de 300 metres, si sou uns professionals ja sabreu què feu, però si no hem llegit que és la, la més equipada. Nosaltres no ho hem fet, encara no fem aquestes coses, Aviat no ho sé. No, ja ens estem fent grans. Tenim moltes esperances posades en la nova generació d'alpinistes, com en Carles i la Clara, que són els que ara ens acompanyen a les excursions. Ara n'està fent una. Bé, eh, estem a la, cara, a la part de baix del Roc Gran de Ferrús. allà trobarem uns camps preciosos, just sí, a la base. I una casa, no? just a, a baix de, del Roc Gran de Ferrús. A sí. parets hi ha una casa ja abandonada, mm. que també és un, un marc... Be, que sí. de les, fut les futures promeses. Parlavam d'alpinistes. Molt bé. Estem molt al bé. Roc Gran de Farrús ara. Sí, no que... sé si ho coneixeis. Sí, ja sé per on vaig ja. Continu continua. <laughs> gestions, gestions del Clar. tècnic. Doncs, un cop estiguem sota el cot de Farrús, haurem d'abandonar el GR i continuar en direcció nord, ascendim per un terreny rocós i de creuar un gran pany rocós amb una mica d'exposició a la dreta, però no suposa cap risc, que és una petita grimpadeta molt mínima i arribem a un petit collet sobre l'estret. Continuem ascendint en tota estona en direcció nord, ens va quedant sempre a mà dreta en Sige i el roc gran de Ferrús, ja l'abandonem i guanyem la carena de la serra a l'oest del cim. A partir d'aquí ja agafem la carena en direcció est fins al cim està marcat amb, amb petites fites i petites marques. Com som al cim, disfrutem de les meravelloses vistes que ens ofereixen Sija, tan capaçut que, que veiem en un dia clar fins a Montserrat i fins Barcelona, la Torre Coycerola, com a direcció no? preciosa <ríe> <Preciós> estampa. <ríe> Sí, per cloure l'excursió, no? No, no, no l'ecloem encara, ah, eh? val, no, no, ens queda molta excursió. Encara hem d'anar al refugi i fer un veure, a fer un veure per celebrar que hem culminat el cim d'en Sija, el refugi, des d'allà ja el veiem, queda a la cara nord, en uns plans preciosos, allà sobre en Sija. ens acostem al refugi i tornem a omplir les cantimplores, l'únic punt d'aigua que hi ha per dalt d'aquestes serres, i si fem un got allà i ens animem, podem anar a l'altra punta d'Ensija, que és el Serrat dels Voltors, o si no, seguir una mica en direcció est, fins que trobarem un coll que dona accés a un torrent, és el conegut coll de la Creu de Ferro, o el conegut Ensija. I un cop aquest coll és molt fàcil, anem baixant pel torrent fins que arribem un cop a just al desviament d'Ensija. Cal dir que aquell, el primer tros es baixa pel mig del torrent, no té aigua més que els dies que plou, i després surts a mà dreta per un corriol que ja es veu marcat. I on, a, i on tornes, diguem? Al desviament de la carretera que baixa cap a baix del poble, ah. que en lloc de baixar pel camí, pots baixar per un caminet que hi ha i arribes per la darrera. És hi ha les petjades dels presumptes dinosaures, sí. no? Sí, és allò que m'ho anat a mirar molts cops i mai les he sabut identificar, només veig forats a la roca, és el lloc conegut com la Creu de Fumanya. Molt bé. Ben, Molt bé. Aquesta és l'excursió que us proposo. Quin dia la fem, l'ETE? Doncs pues mira, demà <ríe> no treballo. No, perfecte. Però <no>, tinc feina. <ríe> Tenia plans per tu. Bé, bueno, ja pues, estem arribant a la recta final sí. del programa, posarem una cançoneta i ja passarem a les incursions literàries. Vinga, salut. Doncs bé, ja estem despedint el programa d'avui dijous. Recorda com hem dit abans que avui estem en directe, però ens tornaràs a escoltar demà divendres a partir de les 5 de la tarda, dissabte a partir de les 12 del migdia i diumenge a partir de les 2 del migdia. Som la Setmana Tràgica a Ràdio Pinsenia, la Ràdio Lliure del Berguedà, el 90.6. I bé, les incursions literàries d'avui doncs parlarem d'un autor valencià que és el Vicent Andrés Estallés, i és un autor doncs, que a quin ja l'hem llegit més d'un cop en el nostre anterior programa i ens quedem amb un parell de poemes un d'ells us, us el llegiré jo que es diu Propietats de la Pena i la veritat és que és molt escaient doncs, per aquestes dades d'alegria i de combat on la gent surt al carrer, celebra les seves festes majòstis i reivindica doncs, tots els... i troba al carrer doncs, totes les seves reivindicacions Bé, diu així aquest poema. Assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs, per a sempre, poble, i patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera, i tindràs fam, i tindràs set. No podràs escriure els poemes, i callaràs tota la nit, mentre dormen les teues gens, i tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per a tots. No t'han parit per adormir, et pariren per a avallar, en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del teu poble. I és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble, caminant entre una amarga i polseguera vida amunt i nacions amunt. Una enaltida condició. No tot serà, però silenci. Car, diràs la paraula justa. La diràs en el moment just. No diràs la teua paraula, amb voluntat d'antologia. Car, la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Potser et maten, o potser s'enriquen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència, de no ser res si no ser poble. I tu, greument, has escollit, després del teu silenci estricte, camines decididament. I l'altre que llegirem es diu fragment. Pit tatuat, rotacions de la terra, collites, acoplaments conjugals de la terra, collites, de furs, de murs, de plantar la cara a la vida, cantar cançons de batre i de combatre, com d'aixecar els cavassos de pols, pouar puals de misèria, terra, s'escola fin entre els dits, d'assenyalar els maons, de situar les fronteres de l'existència, cendre només, cendre amb la sang, batalles, cristalls romputs i vigues que es despengen de la dolçor, les gerres del vi, un dit només, les gerres de l'oli que cau i cau medalles successives condecorant a les nits el poble el poble honrat i castigat el poble, el poble, el poble o oh, trist país oh trista vida corporal ah cans de la terra canyís, canyís les taranyines dels telars els bucois, els enterrats el país que hem de fer a apadassant les nostres pobres vides lligant amb un cordell resseguint la pols, senyals, senyals, anagrames perduts, o fosc país de combatives relles, de ladres, fustes, vaixells, lenta dolçó assegurada de la mel. Hem de seguir amb patiments les hores, hem d'arribar amb la sang a la boca al cim, hem d'instal·lar ben alta la senyera, d'ella, d'ella ens vindran els quatre rius, els rius de sang propiciant collites, allò, allò. Molt bé, doncs, estimats oients, fins aquí la setmana tràgica. Ens tornareu a escoltar la setmana que ve, dijous, o bé si no, les nostres respectives repeticions que es faran com ja dit abans, i i dissabte, i diumenge. Molt bona setmana a tothom, sortiu al carrer, no us quedeu a casa, escolteu Ràdio Pinsania, salut i combat. Salut.